Gati, ona hemen zuretzako bukaera, laguntza eman eta hori zen jasotako erantzuna, laguntza eman eta hori zen jasotako erantzuna. Ala esan zidan Aizune garrez Pasadut gaurnik Egunan Ta bezarkadan Ezkein goxoa eta kutsuna Buelta erdi eman, tai xili xilik, joan zitzaidan laguna, laguntza eman eta hori zen jasotako erantzuna.